שיעור מספר 10 ימי השבוע יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת. אין לה זמן. מירה, את רוצה ללכת ביום ראשון למוזיאון? ביום ראשון אני לא יכולה, יש לי יוגה. וביום שני? ביום שני? אני לא יכולה, כי יש לי קרמיקה. וביום שלישי? אני לא יכולה. בכל יום שלישי יש לי ספורט. וביום רביעי? אני לא יכולה. ביום רביעי יש לי מדיטציה. וביום חמישי? ביום חמישי אני צריכה ללכת לרופא. וביום שישי? ביום שישי אני הולכת לים. ובשבת? בשבת? בשבת אני עם המשפחה שלי.